I was born. I'm not Swanson. Say my name, Eisenberg. You're goddamn right. Det blir lite speciellt. det är faktiskt jag som har gjort den här pratar är vi till serie. ja. Visste ni, ja. var i samma grupp då? var ni tre i samma grupp? I ja, ja, ja. Ja. Och Jesper. En, vilken grupp ni hade då? Ja, det ja. Var en bra grupp. Men då var Jesper negativ. Ja, oh, jävlar vad han var negativ. Nu tjötte på oss att ja. vi är negativa. Mm. Men jag måste bara säga Verkligen. att första låten, eller footlose, fy fan vad grym den var. Men den var inte med in i vårt intro va? Nej, jag bara kände, jag fick lite, den låg nämligen <laughs> fick inlagd där så jag fick lite feeling. Det är ganska skönt intro. Det är en bra intro alltså. Det är jävligt ja. bra intro i den låten. Det är lite låten. tagg. Hon kommer igång mm. ja, jag, Och det är ju faktiskt så här att det här är vårt 40-ånda avsnitt. Ja, yeah. Jag måste bara säga, igår så av det 6 mars. Nej, vad blev det igår? Ja, 10 mars idag. Ja, i alla fall då var då har vi starta Facebook-sidan. Oj, oh, oh, Ett år sedan. Ja. Och då lägger vi ner i tid alltså. Ja, man kan ligga man, man kanske lägger ner man är på, på topp. topp nästa Exakt. vecka är ju sista avsnittet. Ja, det har vi diskuterat fram Ja, ja men i alla fall vi får se vi kanske hinner spela in ett sen.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 Inte den är tjockare, utan den är lite smalare. Ja. Mm. Du vet vad jag han menar. Han som, som är lite crazy. Han är lite creepy. Ja. Och så har han typ inga framtänder. Nej, ja. Ja. Han är med i Skins. Ja det är Första avsnittet. Mm. Jag, det är han som är drug ja, i första det. avsnittet i Skins. Den här som ja, är, är lite han, smalare. Ja men han har jag sett i rätt många. Ja. Mm. Jag såg, han är med i en serie som jag tittar på som heter Shetland. Som går på SVT just nu. Mm. Fruktansvärt bra skotsk tv-serie. En däckare som utspelar sig ute på Shetlandsöarna. Vet du vad tittar på nu? Nu tittar jag på Rain. Det är om den här det är Queen, ja, Mary. Om, ä, Queen Mary. Ja, om Queen Mary. Mary är helt snett in Scots. på det med Skottland Du måste här. åka dit. <laughs> eh, du måste åka till Ledingbara. Ja, alltså, jag jag börjar kolla om det office nu egentligen. Jag också. Alltså, <laughs> det jag det är så kul. det är vad jag tittar på? Jag tittar på huset. Travet. Ja, det är också. Nej, men jag tittar på huset fullt igen. För de tittar på full hus vanligt. De gamla. Så nu tittar jag på det nya. Mm -hmm. Är det, är det ja. bra? Ja, det är okej. jag klämde fan en säsong på två dagar. <här> men är den verkligen så bra, den ser du, Mattias? Nej, men det var ju bara för att den gamla är ju mer gjord för barn. Ja. Och det är ju bara för att den nya är mycket, mycket mer för inte ungdomar med unga vuxna Om nu står vad jag menar men det är, för att det, är väl det är fullt den riktat, riktat till samma barn det är väl en vanlig sitcom som har Nej men fullt hus i mycket samt små barn de Ja lite... det är med barn. Ja men det är mycket... ja men jag ska väl sätta det inte till små barn men till Eller jag ska inte med. säga någonting då barn... säkert att jag inte... inte sett men är det eller så här hela familjeserien tänker jag? Ja. att ja. det ska ja. vara för det, det, det, hela. det är gamla det, det nya det mycket mycket mer ja. eller det är väl det att jag fattar skämten alltså som man fattar det lite men så är det ju jättemycket Pixar de har ju jättemycket vuxen skämt dolt i sina filmer för att det ska vara roligare ja det ska inte det var roligare för vuxna att titta, det är ja. antar jag. Ja. Det, det kan ju vara lite sånt att det är sådana dåliga så här. ligger sex, skämt Jag och Benjamin kollade på Haja som Haja. Ja. Nej, Benjamin, Benjamin <laughs> min systersån. Vi kollade på Haja som Haja. Ja, den är ju ja. bra. Mycket alltså. roligt i den, den faktiskt. Den är bra tycker jag. Ja. Jag älskar den här att The Car Wars-scenen. Ja. När de är i biltvättare. Ja. Eller Valtvätten, valtvättare. Valtvättare. Just det. Så sen var det, det var de någon sån här Burger King. Först då var det fishking hette det istället mm, så, så var, du oh. loggen, var det den loggen. Det just det jag Johaja jag tänkte cannibalism mm. där lite så att det var fiskar som. som haj, fiska. Ja. Jaja. Men Disney filmer Nej, men... är oftast roliga. Alltså jag, jag gillar ju att ser Disney filmer och så. Ja, ja, jag är lite kluven jag alltså lite båda Jag gillar det så Jag gillar Pixar mer. Men som Superpolis har ni sett den? Ah. Ja, den är så. Typ men den scen gången där det och sånt. Greenworks, det är inte Disney. Men alltså jag ah, fattar inte, ja. jag trodde alla att det var samma. Det är ju inte det. För jag mm. tittar det... ju inte på animerat. Hade Gulland varit här nu så hade han säkert stenkol på det här. Pixar är ju ett eget, men jag vet inte om de är, Dreamworks, det va?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 Wow. Det tycker jag är väldigt roligt att de har gjort med Callat. Alltså, de skulle inte ändra det gamla, men att de lägger in lite det här nya mm. på slutet Jag, jag blev lite chockad över att de inte la in Ferdinand för färden gjort en animerad färdarna film ja, det en lång film. Ja, men det Att de inte den, jo men den var från förra året ja Coco var också från förra året han inte den här Frozen 2 nej, inte Frozen 2 men... jo det är ju typ Frozen 2 ja men den hette någon ja, annan typ men... Olaf Olaf ja den heter Olaf kanske men, nej, men han, han var väl med. med det var väl något år typ förra året ja, så den... var väl den filmen Precis. med ja men jag får fast... var med senast också jag, jag har inte sett ah, Frozen, det känns som att man borde se Frozen. Den är faktiskt förvånansvärt. Alltså, ah, musiken bra. är faktiskt okej, okay. för Det har inte hört om klart den här. Den musiken var Oscar det. för bästa original score ah, ja. för några år sedan. Jag kommer ihåg att jag såg den Frozen gick på bio när jag bodde i Skottland och jobbade på bio. Mm. Och då brukade det, då man skulle gå in så här och titta så att det var lugnt i bio sånt. Det var ofta så här barnvisningar på just den. Uh, och då, skulle man också stå, då körde man in en sån här vagn med godis i salongen och stod och sålde till. Under filmen? filmen. Ja, under filmen. Oh, men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 Mm. Uh, läppglans och sånt där alltid ja, no. frozen Såpbubblor har jag sett Allt frozen. är frozen Det har jag hemma, såpbubblor och frozen <laughs> <laughs> ja du köpt det? Nej, men vi hade, vi hade överraskningsfest hemma hos mig Inte för mig, men för eller ja, det var ju en av Hampus, förlåt. Ja, just det. Men varför har du dem? Varför köpte ni? För att, nej, de köpte alltså, andra köpte. Och så lämnade de kvar. Jag har inte mag att slänga, sånt som jag kan använda och leka mig själv. Så att jag, alltså, jag fråga, det här var väl var typ, typ ett och ett halvt år sedan? Ja, ja men så så ofta och blåser och inte sovpublar. Nej, men varför så... har du... Så ofta var du en gång vartannat var annat vart tredje. Ja, men ibland så laga mat och det, det ska nej. koka så det kan man väl blåsa typ så på bekant. Det gör vi faktiskt det. inte det. du gör ju det. det här Mattias. Jo, någon gång har det händer det. Jag säger jag inte det ofta men det händer ibland Om man liksom skulle öppna skulle ut det, typ bröd och så ser man det var typ kul. I call bullshit. Nej typ. nej nej nej. Jag, nej, tror, nej. Ah, jag, jag tror Men Mattias det. du kan väl ta med dem ikväll så kan vi blåsa lite ja, bubbelmos cheese. Ja. Ska jag försöka tänka på det försöker. Jag ja, men vad fan jag har ju Hur svårt är det. Jag men jag vill inte så jävla vad minnet frågar de här med projektgruppen vad mitt minne är. Jag tycker du är bäst ja. minne ja, nästan. Ja, jag verkligen det. Jag tycker jag glömmer massa och så kommer han och säger så här, "Av oh, påminn mig om det här, ber mig påminna honom om grejer." Så glömmer du bort det så äh, kommer jag han, ihåg. han kommer ner. ändå ihåg det själv Skriv ner ja. jo, men det är bara, Jag gillar ju när någon annan också vet om det Så man kan hjälpa sig åt jo, men jag, jag tror ju också Generellt så, Jag märker ju det med mig själv i alla fall Just en sån grej Att om jag ber någon annan se, Påminn mig om det här Då kommer jag ihåg det själv ja, För det då jag har sagt det då. till någon annan ah, Att ska jag komma ihåg det Och då blir det lättare att komma ja, men, ihåg det Det är ju du lärde bäst att se alltså Att man läser att, mm. det kommer jag när jag pluggade i körteori Det är jag gjort det här Alldeles annars Det funkade väldigt bra då Men då sa jag att jag läste boken. Alltså kört teori i boken? Ja, jag, hade det, jag hade ljudspår, Det var sjukt. Det gör jag ganska ofta fortfarande. Mm. för Jag kan inte koncentrera mig om jag läser tyst i, ja, tyst i bara mm. huvudet. Då, för då får man jobba och gå tillbaka hela tiden. För jag kommer mm. inte ihåg vad jag läste. Nej, Sitter, du... Jag har inga problem med det. Nej, du du ska bara ljudbok istället. Nej, jag läser jättemycket. Ja. Ja. Jag har ju en lektion att jag, jag köper jättemycket mycket. Och ja, jag har mycket, mycket men jag har inte läst klart Jag, alla. Köpte, jag köpte fem böcker nu på Bokren. Mm. <laughs> vad köpte du då? Jag köpte... Eh, Idioten mm. av Fjodor Dostojewski. Mm. Eh, Helikopterornarna av han, Jonas Bonnier. Eh, jag har läst den. Han, Ishiro Katsiguro, alltså han som vann Nobelpriset. Eh, mm. Dödens jätter eller jättens död. Och, så här. och eh, sen en bok om en hälsingdelse. Eller en Batino-medlem. Den, ja. Mm. Ah. Den är Min, den har jag läst. Mammans tårar eller ja. mammas pojke eller något sånt här. Min pappa köper ju väldigt mycket såna böcker. Ja, jag gillar ju såna alltså böcker. Alltså kriminal, ja, det ska säga antingen kriminalromaner eller deckare eller såna journalistikböcker. Ja, precis. För det här är ju en sån journalist som man skulle Så Jag en går ju alltid på. hem till pappa. Mm. Mm. <laughs> kollar jag Vilken var bra han bara. Men vi borde ha ju läst den. Uh, den här Top Dog. Ja, oh, jävla alltså, var bra de. Jens Lapidus som är en av de största mm. såna Stockholm noir författarna. Mm. Har du läst klart alla tre? Ja. Vad tyckte du? Tyckte var skitbra. Ja, jag gillade inte slutet. Ah, ja, ah, det var lite tid, Men det var ju ändå tvungen att ha slut. Liksom. <laughs> ja, nej, men jag, jag köper gärna böcker. Jag har dock ingen bra bokhylla, vilket jag tycker är tråkigt. För jag vill gärna ha böckerna framme så här. Mm. Jag köper ja, köpt inbundna sen. böcker. Jag köpte Idioten är jättefint omslag på. Mm. Och jag vill gärna ha dem stående framme. Äckligt att ha ta, en... finast. Ja, jag har sett det. Men du ska få se. Men det är den jag har. Ja, jag vet. Jag vet. Men du ska få se den Dostoyevsky-boken. Jag har två Aha. saker. Ja. Ja. Ett. Jag gillar mest uh, självbiografier. Två, Kalanka och <laughs> Nej, men typ jag, jag är och slått boken. Jag har. Um... Men jag gillar, också men, gillar sportböcker. Nej men jag har även som självgräver. <laughs> Eller jag har, jag har inte, jag lånat på Bibla. Jag har lånat till på, på Bibla. Jag menar sådana böcker gillar jag två. Uh -huh. Jag tror att CD-skivor har typ hållit på att ju och så vidare. Men jag tror att mm. böcker kommer att finnas vara mycket längre för att det är en annan grej att ha ja. en bok. Fast bokbranschen blöder. Jo, men ändå på ett annat sätt. Det finns ju en anledning till att de har, måste ha de här reorna mm. hela tiden. Alltså akademibokhandeln har ju alltid mm. reor på ja. någonting. Men en CD-skiva, musik, bytas så ofta mm. en bok kan du läsa flera gånger. Men jag ja. tror det är lite som... men Dels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 men Jag vill ha en sån hel vägg bara Ja jag med, ja, jag med. Oh, Och så ska så jag ha ett, så ska jag vara så här Massa böcker på en hel vägg Och så ska jag ha Winchester-fotöljer Och så ska jag ha en jordglober som man kan öppna och, ah, och whisky ja, ja. Men tror ni inte skillnaden är att om när du lyssnar på musik Så, så lyssnar du hur du lyssnar ja, men, men det finns ju de här storytellerna som man kan lyssna ja. på jo, att, jo men det är inte riktigt samma sak som att hålla en bok Och läsa och lyssnar du men När du har sett på Spotify eller en cd-skiva så lyssnar du I vilket fall som helst Men en bok kan du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 Nej, det är men det är lite... ju där... nej men det är ju det med de här skärmarna att de är ju inte nej, nej. så Nej, nej inte. i sådana kinderliga ja. utan mm. de har en speciell skärm det är ju en sån här ink, black ink skärmar. Men mm. ja. det, är, det är nog nej, har ni sett de här små reseböckerna som är alltså mm. resepockets typ de är jätte, jättesmå. Ja, oh, det är det en hel bok så man bläddrar? Alltså, de tar ingen plats i resväskan. Oh. Oj, men då behöver man nästan förstoringsglas. Nej, men då, de är ju rätt så tjocka då. Så det är det lite ah. större bok oh, ja. kan man bara sitta där och bläddra. Men det är skönt mm. ju. För jag menar, om man ska ta med en riktig bok kan du inte ta så stor plats. Oh, jävla vad det har tagit stor plats när jag varit ute och rest. Mm. Nej, men jag För har alltid... det varit så här, när man är klar och slänger man dem, lämnar dem på hostelet så kan någon annan få dem. Oftast finns det också lite böcker man kan ta. Också. Ja, mm. ja, men det så gör jag jämt. Mm. Alltså, jag går in, i min mamma, alltså hon löser ju böcker som en jävla idiot. Alltså vi har ju extremt mycket böcker hemma. Så jag behöver aldrig köpa böcker. När mm. det kommer det ut en ny bok, då kan jag bara gå hem och hämta mm. den. Men så då varje gång jag har varit ute och backpackat och så, där, så är det, ja men den här boken den kan du slänga efteråt. eller Så här. Så då, det är så jävla najs. Så har man med sig tre böcker, läser man ut dem. Och så, det räcker inte för mig. Jag har nog haft fem stycken i ryggsäcken och två i hamburgarsen. <här> <här> jag kan ju läsa ja. en bok på en dag typ, på en strand. Ja, det är <här> ja, så, så så, är så mycket jag. Nej, nice. jag, jag kan tappa intresset väldigt fort. Det beror ju väldigt mycket på bra boken. Ja, men. självklart. Ja. men jag kan känner, Det är en som var bra. Jenna Jameson, den där porrstjärnan. Ah, det ja, den kan, ja, jag, den kan, jag, kan jag också är väldigt faktiskt då, intressant. Alltså han var mm. författare, den mm. The Dirt om Matt LeCrew. Ah. Även om man inte gillar Matt LeCrew, jag läser den utan att ha lyssnat på Matt LeCrew, men det är fan vad sjukt. Ja, alla säger är. att den är skitbra. Den är jätterolig, men det var också eller kanske inte en av de första realistiska alltid så men det var ju en av de lite modernare första friarna sen kom ju liksom alla de här slash Duff McKeagan mm. jag ska Keith läsa Lennmy ska ju tydligen vara väldigt bra. Ja den har jag hört också ska vara skitbra. Mm. Alltså det där jag kan känna jag får inte tappa lite motivation till att läsa den där man bara läsa jävla mycket kurslitteratur ja. man har tappat så ja. jäkla mycket ja. på att det är det jag också Jag Det är att alltså, så svårt att sätta mig ner och läsa för det blir sådana dåliga konnotationer. Nej, nej men hon inte bara kurs. det. Säg att du går mellan säg 10 4 går och har föreläsningar och, föreläsning och så vidare.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 Så jag tycker att datorn mm. tar ju väldigt mycket tid av det ja. jag skulle kunna sitta och faktiskt läsa. Jag tycker att det är mycket mer på Netflix och sånt. Eller. Ja, såklart. Jag, jag, jag. Men jag, jag har börjat nu med att ha en bok på eh, natthusbordet som jag inte haft. Jag har inte haft det sedan jag var, typ var 15. Men för då jag blir, alltså man blir trött av det. Men om, man ligger, mm. om jag går och lägger mig klockan nio och så ligger jag och läser i två timmar då jävlar mm. alltså, ja, det så blir så man såhär. Ja. Ja, mm. Du, du slappnar släpp, ju det. av liksom. Mm. Du måste ju ändå det, Man ja, arbetar ju Det, det gör det inte med du inte när du tittar på en skärm på Du ska ju inte titta på en skärm timmar det, det är det som är, är mitt jag. problem jag, när jag, ska gå och jag och Rebecka lägger oss typ samtidigt mm. alltså så här, vi, Hon går ju och lägger sig ganska tidigt Typ halv tio, tio Brukar jag gå och lägga mig i sängen samtidigt Men jag somnar inte på kanske två, tre timmar Och problemet är att jag tar ju den tiden Och och typ kollar kapp på serier Som jag tittar på, som inte vi båda tittar på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 Och då, och, eller det kan ju vara också mycket att man sitter vid den där jävla skärmen hela dagen. Då kan, alltså, mm, det var skönt och jag tar, att slippa det sen. Ja, ah, ta den där jävla boken och läsa den. Men det är ju ja. något sånt som man ska göra. Du typ inte vara exponerad för skärmtid två timmar innan man ska sova. Nej, det är ju därför det är, det är, de har, har börjat med det. Det är ju därför det, det blir gult hus. Ja, blå skärmsfilter. Och jag har, på min mm, dator har jag sånt här nattläge sliter. som jag kan ja, satt på. Också. Men det här ja, på iPhone. på iPhone. Efter klockan tio så blir det jag kan ställa är jätteskönt. Jag tycker bara dock att det...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 Ja det, ju det lite lite mm. ja, det ja, det är lite svårt att se. Men det blir och lite som sån yellow tint. Liksom. Uh -huh. Ja, det har faktiskt inte jag. Då får jag kanske till du ska kan det Du kan ladda en appen för det. Ska skaffa det Och sen så drar jag alltid ner på lägsta ljus. Uh -huh. jag. Mm. jag brukar dra ner på lägsta ljus och sen trycker jag på A, alltså automat, så den drar upp det pytt, pytt, lite uh -huh. så man får det här perfekta ljusläget. Uh -huh. För jag tycker det, kan bli, det är samma sak det blir fel, dåliga färger. <laughs> <mark> <laughs> Men jag, är ju, alltså jag kan ju inte somna utan...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 och sen så somnar jag, det, det har gått 20 kylning. Så vaknar jag till och lyssnar fem och somnar igen. Liksom. Det är mm. som nu ska jag ge ett tips här. Det mm. finns en podd som heter Sleep Meditation som okay. är så här mellan 15-30 minuter. Mm. Finns det finns vissa längre också. Och då är, så här är det så här, hjälper till att somna. Mm. Mm. Ja. Jag brukar somna på två minuter. Men, jag brukar... men är bara, för då är det lite ljud och de berättar uh. typ, så här, det är olika teman varje gång.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 det går inte att sova med. Nej. Nej, jag, jag, alltså jag gjorde ju det, men det är ju så fruktansvärt Aa. ont. Man får, jag lägger ju liksom... vinkla huvudet lite. Ja, dels mm. det, och sen så visar jag nu att jag liksom håller fingrarna. <laughs> alltså jag får rama ja, in. Jag brukar köra den här, så. Nu visar jag att alltså, jag alltså, lägger mig med pannan på armen. Aa, okay. och så, för jag har ju stora hörlurar, Så mm. kommer de emellan alltså, över och under armen så blir det som ett V så här. <laughs> där har jag hör en, liksom. Men, sover på men det är inte bekvämt Jag har väldigt svårt att somna När jag har ljud igång. Framförallt alltså i podcast För du blir så koncentrerad på vad de säger ja, men Det är därför jag måste ta en serie Som ah. jag vet, okej okay, nu ser det ut så här När de gör mm. det här Att man har lyssnat på det jag Ett tag ja, jag letar jag, jag ah, Ett tag så letar jag Bara efter För då, Det var när jag hade jättesvårt att somna så då, bara, alltså då, då var det till och med de här, alltså vänner, eller var det här om ett som man har sett 10 000 gånger? Ja. Det blev ändå så här: bara, Nej, jag kan lika gärna kolla på det här. Ja. Så då satt jag på typ Nallepu-filmer eller Barbie-filmer. <laughs> oh. <laughs> så var, okej, okay, det får bara ligga och dra i bakgrunden. Här. Fast my Barbie my var inte pony. så bra för det. var så många ja, jag tänka mig. Nej, men de pratade ju ganska Ja, de har ju så här, high pitch-röster ja. mycket. Men Nallepu tror... är ju ganska lugn. Ja. Mm så ja, hanarfulla han faktiskt. Det är lite filosofiskt här också Så man mm. kanske <laughs> tänker lite om vänner igenom. Jag nu när du, du har ju varit med praktiken så har jag sitter och funderat lite på typ vad man, du, man ska göra så här på projekt, inte projektarbete, utan det praktikarbete ja. och så vidare. Så att för lite på vad man skulle göra. Och så jag tänkte lite här diskuterar om man ska ha en podcast, bjuder in lite folk och sådär. Nu när på praktiken så tänkte jag så här. Vilken är er favoritgäst? Alltså om ni får önska vilken ni hade velat Jag kan säga min hade ju varit kungen Nej är upp mig Jag kan vara din alltså. <laughs> ja, ja. Jag kan vara din ja. gäst nere i Båsa Det lovar jag, det ska du få vara Nej men kungen hade faktiskt varit min favorit jag vet, om jag Han, fått han välja. skulle inte säga något Nej, men Jag vet hur mycket stor jag där kan vara Tror jag ändå är jävla tråkigt Kungen hade varit rolig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 Ja, faktiskt. Jag vet faktiskt inte alls. Nej, jag vet inte heller. Svårt. Ja. Men man vill ju ha någon bra historia. Ja, jag, ja. Jag, jag, jag, jag, jag, vill jag ju ha jag någon som kappare. Ja, alltså ja. grejen där är ju med alltså, så här, gubbar som har varit med och grejer. Du behöver inte prata så jävla mycket utan mm. du kommer bara sitta ja. och så här, perfekt berätta. Jag jag försökte ju få till en intervju med Burke och man har jag ju fått en försök en gång. Alltså, hur trodde du att jag skulle gå hem? Vi gjorde i skoltid när jag gick gymnasiet. Och, så och du sa, jag... oh, this major school paper inne uh, <laughs> på Bjära mm, Halvön. Yeah. ville want to do an <laughs> interview. Ja, jag, mejlade, jag mejlade till Vita huset och frågade. Men, uh, fick du något svar? Jag fick ett automat svar. Sen får jag <laughs> <laughs> det som nu. Nyhetsbrev kombinerat med spionagefiler oh. så de ska hålla koll på det de bara det här är någon oh. jävla jag, jag, jag ja. faktiskt, honom måste vi hålla ögonen ja. jag, jag fick faktiskt en rätt så bra intervju jag fick Henke Larsson intervjuad ja, den. Det var från E Helsingborg, Henke Larsson. Ja, ja just det, ja. jag har skapat dem redan. Ja, ja, det har vi. det är ju lite stort ändå. Ändå. Han är ändå ja. ja. av det är nog situationstiken Sveriges mm. mest ja. kända fotbolls han fan inte Jag tror inte han är så rolig intervju. intervjua. Han verkade. Han såg i helgen. Han har ju öppnat sådana här paddle så hade, om det var TV4 som intervjuade honom väldigt så mm. härlig var han i den intervjun kan vi tänka mig att han är lite härlig när han får prata om sin egen business nej men då pra nej, han pratade mer om sin familj faktiskt Jaha. om hur han inte var Oj. Mm. om hur han inte var viktig alltså, så här, i familjen utan han tänker med på sina barn och ja, typ hans var, karriär är inte um... det viktiga i familjen nej, precis. Mm -hmm. det så känns det det som, lite det en som, igen, som familj, att det lätt bli som annars känns som sån familj om han är superkänd fotonspelare och sen frun hon gör väl inte så mycket egentligen. Hon jag tar vet, hand om jag barnen det. Typ. Nej. Men det känns som att då är det hans karriär som är det viktiga i familjen. Ja. Liksom. Nej, är så nu är om. man är världens största en av världens största fotbollsspelare så blir det nog lite ja. så... Jo, jo, men det, men, det verkar vara så att det inte var så viktigt i familjen, att hans nej, karriär ja, går nej, inte före eh, familjen. Nej, men det, liksom. det, ja. Min kompis var med och upplevde det. det. är min kompis där gick samma klass som man. Sen var med och spelade med slätan och Pogba. Och få jobba på eller Men eller du inte om paddelsten. Ja, min är, är min kom, min kompis kompi är jag paddelspelare. min jag tänkte paddel. Nej, min min min min min Jag tänkte, min... tänkte inte Jag min så bra min Jag min min en min min min min min min min min min min vi min min min i sommar? min min min min min min min min min min min min min min min min min min som min min min min min min min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 Ah, okay. eh, det, det är alltså som en liten tennisplan Man spelar man. två och två mm. Och så är det in i en bur Och det är ett litet nät Vad har nätet för funktion? Eller nej, alltså, vad, vad har buren för funktion? Det är att det kan studsa ah, mot Det får, studsa Den mot får kanske studsa mot Och sen är det ju typ här strandtennisracket ah. De Det är så kul små... med strandtennis Nej fy fan jag hatar strandtennis det är, kul, det är det värsta man kan göra om någon. Det är att få dem att spela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 Mm. Är det mycket mm. på stranden? Jag är ju fan nästan aldrig på stranden Kan jag Älskar säga Vadå när man är på solsemester är man ju på stranden Ja, ja men jag har varit på solsemester ingen gång jag vet inte ja, men, men du bor ju nere vid havet Ja men jag bara mycket men jag min pool istället Har du en, en pool? Ja en pool ja Vi är väldigt mycket på <laughs> stranden Ja alltså, men det är för att jag, jag är ju typ på stranden Jag har ju sommarstugan typ fem minuter ifrån mig mm. Som vi hävar ut ju Eller det är mer en investering I alla fall <laughs> <laughs> Så <här> <laughs> alltså. uh. Jag ja, menar, EMA är man ju inte så mycket så det är ju inte kul liksom. Det är, det är inget speciellt att åka till stan längre.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 Ja, jag är nog, men jag är väl uppvuxen också på somrarna nere i Falkenberg, så jag är väldigt ja. van vid mm. den här sanden. Mm. Så jag tycker det är lite obehagligt med gräs. Typ. Först, du har väldigt fin sandstrand i Falkenberg jämfört Falkenberg, vad är typ det vad vi har. Med grässtränder, det är ofta mycket gäster. Ja. Och de bajsar Exakt, i läget. Det, det är mycket som har jävla lite samma problem med. Ankbajs är men, men gräs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 och man, ja, de de ringer typ in i stranden kan man mm. säga så här. och då så kunde man ju hoppa från dem ut i fjorden men, och sådär då, då kan man ju inte ligga ner. Jo vi, kan vi ligga på ligger sanden. på sanden, betong. På betong. Nej, uh -huh. ja, det är bra. Jag tror många som gör det ändå. Uh -huh. Ja, det gjorde vi. Uh -huh. Uh -huh. Ja, vi kommer uh -huh. upp till Stockholm. Ja, jag nog vi ser på betong då med sanden där. Ja, men jag varit en väldigt mycket Falkenberg så det är väldigt populärt som det är väldigt bra strand på den sidan av land. Oj, det blev till också. Nej, men mamma var högra vid mitt i sommaren så hon var hemma faktiskt ja, när hon okej. skulle föda. Men annars har hon ju alltid varit ja. där igen. Fan vad jobbigt Sen det Sen 60-talet. Prego på sommaren. Ah. Ja. Usch, Jag gick över tiden också. <laughs> Har du bättre om ursäkt för det sen? Nej. Ja. Men, <laughs> <hallå>. <laughs> var Varje hon <tar> upp det. <laughs> ja, ah, jag tänkte sommar 93 <laughs> Jag tror att det var en väldigt varm sommar också. Det 94 väl vara, jag vet jag vad var. Ju var 94 varm, kanske det var varm? Men, ah. men 94 mm. hände ju alltid i Sverige. Ja, ah, jävla vilket år det var. Ja, men det var det ju. Ah. Det var både varm sommar. Vi fan VM mår och till OS i hockey. Det var, det var jag var varm för sa det var. Men Estonia hände ja, det, är det, jag vill, det är ju värsta ja. nyhetsåret. Ja, det är alltså bara sportgrejer. Ja. Liksom. grejer men Estonia, ja. sen var det ju de med handerna jäveln som gick och sköt massa folk. Vad fan är var det Falun eller någonting? Skitsamma. Gör ja, det tänker han militären. Ja precis ja, jag inte, kommer men, inte men, jag ihåg vad, heter. vad han heter. Ja, Men det var ju jättemycket ja. som hände i 94. Mm. 94. Och jättebra då. sommar. Ja.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 Och då står det i vår studieguide att eh, i första hand i montren ska ni sitta och klistra och klippa som alltså ni ska göra själv. Mm. I andra hand låna saker av företaget som ni har gjort åt. Och sen så är temat hållbarhet. Mm. Ja för det är ju jättehållbart ja. att köpa och och printa, massa, grejer, massa grejer och, printa, och, köpa och, och, och göra istället och så för att vill låna de, sånt som mm. de kan återanvända. Och sen sig. så vill de att det ska se seriöst ut. Ja. Och det, det kom, ser ju jätteseriöst ut med en massa med så här. Så här oh, det, men allting, klass. det är så jävla dubbelgrej hela tiden. Men det verkar ju som att folk, de som eh, går runt och kollar, det är ju de... Som röstar. Uh -huh. För det stod ju någon låda när man röstar på. Det kommer på. ju vara dels det. Och sen kommer det väl de här uh, den här gästföreläsaren som var, han som jobbar på Elmea uh -huh. eller hade ett företag han för Elmea. Han för. ska ju vara här och bedöma. Mm. Jag måste bara säga att det var fan en av de bästa föreläsarna som länge. länge. Ja. Det är den bästa vi har haft det här i tredje ja. år, året. Ja. Liksom. Jag alltså, lyssnar så jävla nog. <laughs> Standard. Och, och man, liksom, man lyssnade och man var till, till sig det. han sa. Ja. Nej, men jag, och han, var han, han berättade på ett bra sätt. Mm. Han var också en intressant person. Ja, han, hade ju han visste ju hur man skulle ja. föra sig. Ja, jag tycker han, han var lite rolig. Liksom. Ja, han var skoj På rätt han var, lite gub, han var pappa rolig. Ah, ja, jag menar, han var väldigt <laughs> här, pappa <laughs> han, var nom, han var normal. Ja, men han, var, eller, han var normal. Jo, ja, men han var ju det. Han var uh -huh. så här, Han försökte inte göra sig till. Nej, han, bara var sig och, och, han var sig själv. Det här tycker man. jag, och så här tycker jag man ska göra. Ja. Men jag tycker också, i och med att de. Eh, ja, men det är ju flera som röstar eller som har någonting att säga om de här monterna mm. då. men sen så är det ju besökarna mm. alltså, och men sen de kan ju, får de rösta på monter eller jag får jag de rösta jag jag på inte. slogan jag tyckte det stod monter slogan slogan fick jag höra det är att de ja. kan få komma med sloganförslag men Precis. jag vet inte till vem man skulle pitch en egen idé för typ en produkt eller någonting ja, jag, får, ja. jag, jag, till jag ska ha den här. 3S smakar som smör. <laughs> <laughs> ja, det var, den var så det jävla roligt. Vad är 3S var Det är, det något är väl någon margarin som ja. fanns förr. Smakar, ja. som smör. smakar som ja, smör. Ja det måste ju vara margarin. Jag tänker det. Ja. det var ja. skitassociationer smör. Smak. Smak. 3S. Nej, tre S. Jag Vad är det någon cigarett eller något? Ja, men det låter ju det snur ja, eller något sånt. Smakar som smör. Vad? Snus smakar som smör. Det är nog bra Coca-Cola i tiden du pratar ju om detta det är nog bra slogan Jag menar med att det är bra slogan så det blir lite ihågkommet man kommer ihåg snus. Jag tror inte man strategen när ja. han fick spark. De lägger mycket pengar på en kampanj. Det han kommer på är smakar, smakar som smör. Så, smör. <laughs> så fakturerar han 5 miljoner. Ingen fattar någon. Nej, de bara... Jag menar alltså, ändå så här gamla. Det är mycket så här, jag menar typ smör. Det har ju funnits eller, har en 50-tal. Men jag tycker just de här märkena. Alltså ja. De är ju jävligt gamla. Men det här måste ju försvunnit ganska fort, tänker jag. Ja, jag tror ja. det. det gick men det kan vara sånt ja. där som försvann när Ala kom. Och tog, för Ala är ju sånt ja. som bönderna äger. När det dö ifrån det Arla. Det vet jag inte, det kanske är det tidigare. Borde jag men, ju att, men jag tänker, de, de, de har väl tagit över många sådana mindre företag. Det är ju för att det är kooperativt Ja, mm. ja precis. Kooperativt. Så de går ju ihop istället för ja. ett stort. Det är, det är som ICA. Som Coop. Och som Coop. Men det är ett kooperativ för oss och som handlar där. ICA ja. är ett kooperativ av handlare. Ja. Alltså de som säljer. Men ja. Skåne majer är inte kooperativt tror inte jag. Nej, ingen aning. Nej, det är bara i har Tigrar på sin mjölk. Nej. nej. Det är Tigermjölk kanske. vad är det? Där? Det finns uppe i Norrland. Ja, det är ditt det är, det är eget eh uh, det, det finns ju en serie titeln Men jag tror att Ala och Skåne och sånt är med under Svensk mjölk ja, AB ah, eller, okay. eller något sånt där. Mm. Mm. Men Ala ja. När vi är ändå inne på mejeriprodukter och så. Ja. Jag var i Falköping i helgen. Det var Farköpings även där. Jag var på en mejeri. Ja. Det är nog över huvudet på mig. Jag. Va? Falköpings i, De har jättestor osttillverkning ah, okay. där. Okay. Och mjölk och massa av uh -huh. mejeriprodukter. Yes, eh, det var även där, det var utanför där i ett ställe som heter Larv så ligger det en enorm loppis. Det är typ, mm. De säger att de är Västra mm. Götaland, eller Västra, Götlands, Västra Men var det där Götaland? du hittade en tre? där den 3 mm. De har ah. också två uppstoppade lejon stående oh! sen, tre man man kommer, som man inte får köpa. Äh, så Men så det är jättehäftigt. På tal om uppstoppade djur. Okay. Min kompis, Vi kan släppa mer i produkten. Också, min ja. kompis, pappa. <laughs> han har varit och jagat sånt där. Hemma oh. oh. måste de ha dem har de en stor jävla björn. Oh. i hörnet Vad kul. Ja men nah. den är så läskig va. Kan Åh ja, är jätteoskönt, men den är så läskig. Jag kan tänka du vet första gången man kommer in Om den så ser man den här mörker. björnen och sen är det ju det ju älghuven, och det ja. är allt möjligt Alltså det hade de också på den här loppen. Alltså älghuvven hur jävla stora är inte de? Jag jag tänkte man köpa tänker att de är, är så här, lång, okay, så du får inte plats med det. Nej, nej men alltså nej. Och jag tänkte köpa det i Oslo på en loppis ja, just, när jag ja, bodde i Kol. Jag fick inte det. Sjukt hur stor man tänker inte att de är så Nej. stora. Och så, så den här jävla plattan som de måste ja, sitta på också. det är typ så här, 1,20 ja. hög. Alltså Svinstora. Men det, jag ja, var fartköping. då... Men mm. <laughs> vi höll på med ja. mejeriprodukter där. Mm. Eh, Fartköpings mejeri mm. har ju en restaurang- Aha, och mm. en ostbuffé Alltså ät så mycket Nej, du vill far, oh! man, nice. Typ bara Alltså bara olika skojär. sorters ostar Och lite kex också. Inte jättemycket kex yeah. Men några få som var jävligt goda Så det var liksom så här: ostpaj oh fanns det, oh. det Vad så, så och, du för och, detta? Det, det kostade ju 115 spännande, det är så inte, inte så mycket Det är typ som Rose Garden uh -huh. Hur långt är det till Falköping? Typ en timme, det är 45 med tåg uh -huh. Och sen är det kanske 20 minuter att gå till mejeriet därifrån Mm vad säger ni? Alltså det är, jag kan rekommendera. Ska vi inte dra nu direkt? det? Är lite, det är lite billigare på vardagar också. men? Vi hinner fram och tillbaka. Ja, det är inte skiten här. Här är inte en lastbil. Nej, vi fick <laughs> faktiskt ja. plats i. Det är bilen. bara att ringa in ja. ihop. och sen har de ju också en shop där där de säljer sina ja. ostar. Ja, är och massa såna här fina det alltså. lite extra priser då. Lite bättre priser. Det låter låter lite som. vapen. Det, låter lite som. det är också uh. ett märke. Ja, ah, det, mm, det, okay. det, det man kan också åka dit och titta på ko. Vaknet ligger där nere i Skåne ja, någonstans. Mm. Jag har undrat en sak jättelänge som jag alltid har glömt mm. så här, så att jag ska fråga folk. Oh. När man är och handlar oh. och så är det en typ det som, oh. som är svinsvart och heter memma. Oh. Vad fan är det? Mm. Jag vet inte. Det är någon blåbärsgrej väl... eller någon blåbärs -grej, Eller? Nej. Eller, tänker jag, jag tänker jag kommer... att det här är på ko, ko, kalvmjölk. Nej, eller det är... Eller, heter yeah. det? Kalvdans. det heter kalvdans. Ah. Nej, då vet jag faktiskt. Jag inte tror det, är. det heter Memma. Jag ska det ska är det inte det Memma. Det är en finsk eh, delikatess. Easkdesär. Uh -huh. Ja, för det var kycklingar på. Eh, Memma är huvudsakligen gjord på råmjölk, rågmalkt och sirap. Rätterna har mycket karakteristisk klibbig konsistens och mörkbrun färg med mustig sött oftast av spannmål. Memma äts vanligtvis med ovispad grädde, mjölk eller kaffegrädde och ofta med strösocker. En modern variant är att servera Memma med vaniljglas. Gott, eller? Nej, ju, jag tycker det ser ju inte så här smakligt ut. Men vadå? Sier det Det ser ut som kladdkaka. kladdkaka typ. ja. Mm. Ja, faktiskt. Såg ni? Det var ju Ostbågens dag här i veckan. Var det? I I måndags, tror jag. det eller om det var förra det. veckan. Ja. Så var det någon sån här. Jag tror det var typ Kitt eller någon annan sån här som lade kladdkaka med ostbågar recept. Ja men fan var Det var en kladdkaka i botten och så var det på med typ smält choklad helt över. Ja oh, nej, eller ja, oh. kanske. Jag gillar jag jag kan ju blandningarna. Jag kan säga så här, Brooklyn Burger här i eller Jönköping hade ju en började med ostbågar på för typ ett år sedan mm. Den var ju fruktansvärt god. Ja men det är ju mm. inte så. Den var ju jävla god. Det var ju typ tre olika sorters ostar och sen ostbågar på det också. Men det är något som man ska göra det är ju och fri, istället för att använda så och saker. Krossa ospågar och fritera och ja. använda som fritygrej. Mm. Jag har aldrig ätit det, men det ser så jävla gott. Men det är ju som klassiker i USA på sån här fried ja. chicken-ställar. Att de tar nachos, doritos och krossar ja. sönder och friterar med. Men jag älskar ospågar. Eller cornflakes är väldigt vanligt också. Nej, det är så jävla äckligt. Är det det verkligen? Alltså jag har bara känsla från när jag vi gick på dagis och så fick vi någon kaka. Och så var det cornflakes. Eh, Något snickerskaka? Också, så här. Nej, det var inte det. Nej. För då funkar det. Ja. Men det var så jävla äckligt. Men jag, alltså, jag tänker det alltså som oss. att ha fri fritera med. Eller inte med, men alltså, väldigt det i med. Väldigt, ja. väldigt, väldigt krossat måste det vara. Ja det är det ju. Alltså du krossar ju upp det. Inte hela flaket. Nej, nej inte hela men, men du alltså, gör ju de, att göra så här, de, de gör ju då. Mål. Då har du ju först kycklingen i en sån smet. Alltså mm. frityrsmet. Ja. Och sen lägger du i de här cornflakesen. Så ja. det blir ju superkrispigt på utsidan. Blanda cornflakes och ospågar. Ja, det kan man ja. Vi borde ha en maklagningsdag. Vi testar. Mm. Vi får ha lite testkitchen upp, eh, testkitchen nämligen så mm. ska vi sedan i sågkon. Ja. Tillsammans lägger du. Jag är så rädd för den där lägenheten. Den är för fin. Mm. jag, jag kommer inte våga tänkt tänkt göra det. någonting. Jag har ju. verkligen tänkt att ni tre, du, Leotrum med gäster ja, i den lägenheten. Två, jävla, tre, jävla, två, tre evela slöder. Mm. Ja. Skicka in där. Men jag tror ni, ni kan skärpa er om ja. ni vill. Ja, såklart. Vi är renliga. Och tydligen mm. yes, väldigt... tvättar det väldigt, ganska mycket. Varje dag nästan. Att, alltså att vi att ni tvättar oss. och så tvättar ja. er. Så mm. gör ni väl nästan varje dag. Ja, Borsta varannan i alla fall varannan vecka. Mm. Ja, jag försöker hålla på det så länge som det går. Man ska inte slösa på vatten. Nej, det är sant. Nej. Man ska spara på det så jag det. har en sak att tillägga. Mm. Okay. Jag har också ett på hemma. Jag ville säga det innan. Vad, ja, du vad det? har du En örn, en stor örn. Oh, oh, gud. Den hänger på Krus väggen. En kulsörn ja. med 1,20 i minst. <laughs> ja, den, hänger, den, hänger på, den hänger på väggen. så är det, det är trä som är på väggen så sitter de på trädet. Oh, ja. Ja. Min farfar har en uppstoppad uggla. Det är kul. Det är väldigt uh -huh. liten. Ja. Den var någon de hittade han hans hittade när de var små har flugit in i en lyktstolpe och Dött. Vad är det för hela grejer? Alltid så här på gamla skolor och sånt. Vi har ju det också här uppe. Mm. Mm. Och vi hade det på vårt högstadie. alltså mm. så med uppstoppade djur. Ah. Ja, rikligt. det vet jag inte. Men Jämnet det, man, överallt. Det måste ju vara Ja, men det är ju klart att man ska använda alltså, i utbildningssyfte, ja. men vad fan kom igen jag vet. <laughs> läckligt. Ja. Alltså på den här loppisen alltså de har hur mycket uppstoppade djur som helst man vill köpa alltså. <laughs> okay, kan ju tipsa den som vill ha. Det gör du inte Ja, jag tycker det är äckligt. Jag syns det ser det äckligt, äckligt ut och, nej, det är inte. Ja, mindre. alltså jag tycker ju inte det är jag tycker inte man ska kanske hålla på och döda massor djur och skit. Det här kommer det här in igen. Det är kött och skit i det. Men jag tycker ah, ja. det är fint. De har också väldigt mycket skolplanscher med bibliska motiv. Oj. Det. Istället för de här kul. snygga skolplanscherna med djur och så. På. Ja. Det är lite kul tycker jag. Är det verkligen det? Ja, det? är lite retro. Jag har ju en Jesus-tavla på det är, nej. Så Jesus har, du har du diskolampan. Har du diskolampan över Jesus? Nej, diskokulan är i hörnet. Men så har jag ju spotlight så det blir väldigt snyggt ljus ja, då, när mm. de är på. Kan du ha eget disco? Mm. Men jag har ju alltid velat ha en disco Kula mm. på mitt badrum. Nu har jag det. Snyggt. Mm. Så får du bygga eget hus när de sätter in en riktig oh. så här en meter i diameter. Alltså, jag oh. att ha ett festrum när man får sin hus. Så, man, så här, kommer man ner en diskkula från taket och det blir så här man kan DJ-bås. Det här har varit väldigt roligt att ha. Ja. En liten bar. Ja men alltså oh. tänk så här. Bara kunna så här, bar, öppna mm. så här, två dörrar när man ser film och bland dem öppnar ett stort rum typ. Och så bara, går man in där och så börjar det fest festar inne. Mm. Och så är det ljudvis. ett stort hus Mattias. Mm. Ja, Fast du ska väl ha en, en loge som du kan ha det där på då. Ja, det är plan. Ja. Så det är dans på rogen med ja. ja, det är plan. Alltså är jag vill ju ha. Jag det har ju sagt att jag vill ha en god. Ja. Ja, har jag, jag har varit lite ja. mer kär nu eh, på sistone. Jag har ju alltid tänkt att jag ska bo i lägenhet i någon lite större stad någonstans. Men grejen är ju så jag, jag vill ju bygga. Fattar kul mm. och bygga grejer. säger alltså bara, nej, nu ska jag bygga en köksö här. Nej, nu ska jag bygga det här. Nu ska jag bygga det här. Kul. Vet Inte vem kanske låt som mandelman lite. Lite faktiskt. Ja, lite så här, vilka <laughs> ratterränningar. Ja. Det var inte vad Kajsa ville ha. Men jag gick att jag vill inte heller bo i Man vill ju kunna gå ut i trädgården, man vill kunna röra sig ju. Man blir ju så illa. Jag du skulle säga röra. <laughs> och ja, kunde klippa gräset. Och man vill, Fast jag vill ändå bo in i stan. Ja, man. Man jag men. Det bästa hade ju varit townhouse. Ja. Finns det, i Stockholm börja de bygga lite radhus uppe på höghus. Radhus vill jag inte bo på. Nej men då får du bo ett utanför hus. Nej men det ut. finns ju, ibland så finns det ju så här lite gamla mm. såhär att de har kränkt in ett hus här som de inte har tagit bort och grejer. Ja det finns lite sådana men de är jättesvåra att få tag på. Ja. Det är ju det som är tråkigt med sådana hus. Men då är det ju de svårt att få på aldrig. allt. Ja. Fast det är är att nu utan utan om man får jobb, få i. In, eller så här jobb i någon, alltså Göteborg eller Stockholm, fan man kommer ju få, säkert behöva bo i något jävla kollektiv igen. Jag orkar inte det. Det är ju svinsvårt att få tag på lägenhet. Ja. Ja, då måste vi bo med folk. Usch. Inte säkert. Nej, ja, men nej. är det faktiskt lite större chans att du får en ja. lägenhet. Jo, men det är det faktiskt. Ja, Om du köper är det väl? Nej. Du kan Fast få Köpa kan på... du göra i Stockholm också. Ja, men vem fan har du med det? Vem? Nej. <laughs> alltså alla mina kompisar har egna lägenheter i Göteborg. Jo, men de har inte de stått i bostadskör när de var små? Nej. Det är alla ja, är, är från nolls hand. De har inte stått någon bostadsgaranti. Nej, för jag bara vet att men när bor vi... de bor i första hand. Ja, någon bor nog i andra hand. Mm. Den som bodde i fjärde hand i Göteborg. Oh, cool. Han Och kan ingen lägenhet. Kan man, kan man gå så långt bak? Ja, får man, är det en slags egentligen? Ja. Jo, inte mm. någonting. Det ja, jag tror jag här också att du bara får hyra ut i ett år eller Fast det är ju AIK. det Ja, det är så det föreningarna som bestämmer det. Men andra hand är också ett år i taget. Ja. Ja där. jag, jag kan det släppa det fjärde det är ju jävla långt bort ja. som helst det är ju liksom så första, det känns inte lagligt. Vi vill, vill, vill Jag tror vill, vill inte det. Vi första männen får flytta in. Ser man ju kört. Är det, ju, det är väldigt få jag, hyres, hyresvärdar eller bostadsföreningar som tillåter att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 du kan ju runt där i sitt potatis. Du kan ju använda den där moppen också. Ja, det där med grejerna. Bara i Men Det ringer. är så tråkigt. Jag tänker att du kan inte gå ut. Du kan inte odla egna trädgårdar. Du kan inte ja, gå ut. Men, du kan inte gå ut. Du vill inte din egen trädgård. Du köper en ja, men det, det är inte riktigt samma sak. Ja, men, det, det är mycket jobb med trädgårdar också. Det är ju det som är roliga. Vad helgård är det där på? Det är väl skönt att slippa hålla på med det på helgerna. Det är ju det är som att det droppar från taket. Fiskna där. Vad Ja. Ja. Nej, nej men jag vill bara säga att jag, jag, jag, jag trivs ju inte i en storstad, i en liten längd. Nej, är... du vill ju i för sig bo i en alltså liten. men jag, jag har ju alltid Precis, bott på ja. landet. Jag är ju de tre år här nu jag har bott i en, alltså i en storstad. Ja, ja storstad mm. ja, ja. ja. men det, det är ju det så vad man vad man får referenser ju det är ju lite vad man Du tyckte ju mottagare om en storstad igår så även Ja inte. men det, det ni är ju 40.000. Japp. Mycket stort. 40 passar ja, <laughs> <Vi är stort. laughs> ja, det dit vad sådär stort. Det här i är väl ganska stort. Om, ja, Nej, ja, verkligen det. Ja, för mig är det stort. Jag gillar det är det. större än Jönköping. Ja, det är det. Det är det. Jag tror Jönköping ligger på tionde plats. Okej. Okay. Det är ungefär 100.000 som bor i här Jönköping. Det även jag jag räktar jag det är med sen det är typ trafikis och få refila vägar typ och sånt. Ja. Nej, vi ses, tack ja, för jag det. då. Ja, vi ses nästa vecka. Hej. Yes. Hej. Hej. Hej.